Egy, két, hár, négy. Eljátszva az Ucska színjátékon. Nem. nem. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. Hogy másik áll? Nem. nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Mikrofon működ, mikrofon működ, egy-kettő-három, egy-egy-egy-egy-kettő. Ma a 2020. január 28-a van, és KEDD, a pontos idő 5 perc elmúlott reggel 7 óra, <kül> ez a Kejfej Jancsi, minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem felete, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Egy olyan napon, amikor ez a legjobb kifejezés szerintem borzasztó a szó, de ennél nem tudok jobbat mondani, valami szmötyi esik az égből, aminek a halmazállapota is smötyi. Van olyan, hogy szilárd, légnemű, folyékony, és van olyan, hogy smötyi. Ez a smötyi ez egy ilyen átmenet. Mindegyik és egyik sem. Minden esetre hajlamos a lefagyásra, amely szélvédőkön útteste megjelenik, csúsznak az utak, erről legyenek szívesek figyelemmel lenni. A hőmérséklet ennek megfelelően mínusz 2- plusz 2 fok között váltakozik. Biztos van mínusz 3 és plusz 3 is, de erről külön ne számoljanak be. A tegnapi műsorra maximálisan elégedetlen voltam, önökkel kivált kép, de természetesen alapvetően a saját teljesítményemről volt egészen lesújtó véleményem, így aztán ma a riportalanyok sorozatát állítottam hadba annak érdekében, hogy egyrészt helyrehozzam a rönomét, másrészt el tudjam mondani azt, amit tegnap egyebek között Prémpéterrel nem sikerült. Gatter Lászlóval, a Fővárosi Bíróság valamikori elnökével, mostani ügyvéddel kezdek. Addig bárki betelefonálhat 061-877-0877. Ez a Spirit FM-en a Kejfe Jancsi Maga a telefonszámot majdnem emlékeztet a frekvenciára, 877, miközben a frekvencia 87.6. De olyan haloványon szól néha, hogy akár 877 is bejöhet, 87 héttel, ott aztán végképpen nem tudom, mit lehet hallani. 061-877-0877 Még szeretném megköszönni azt a kitartó türelmet és érdeklődést, amit a a pályán iránt tanúsítottak, amely, ha jól emlékszem, a múlt héten a 33. legnézettebb műsor volt. Köszönet érte előre a 32. helyért. 061-877-0877 7 óra, 40 perc környékén újlaki Andrást hívom az esélyt. A hátrányos helyzetű gyermekekért kuratúriumi tagját. Egykori vagy jelgi elnökét. 8 órakor pedig Füriyes Balázs. Fővárosi dolgokban illetékes államtitkár lesz jelen, és válaszol az Önök valamit az én kérdéseimre. Nemes Gábor felmentést kért, ahogy elsimol László is. A mai műsor terveim szerint 9 óra környékén ér véget, ha csak hirtelen meg nem tártosodnak és el nem kezdenek telefonálni olyan mértékben, amit most például 7 óra után 9 perccel még nem lehet tapasztalni.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 egy telefon épp hogy befér, de annak most kéne megérkeznie, úgyhogy aki telefonálni akar most tegye, mert legközelebb nagyjából 20 perc múlva lesz rá úgy jön. Köszönöm, Tudom, Tudom, Tudom, Tudom, Tudom, Köszönöm, Köszönöm, Tudom, Tudom, Tudom, Tudom,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 not alone misunderstanding misunderstanding misunderstanding stay away stay far away from me and from those i love you only want to burn me up jó reggelt! Tegnap, és ezzel is hívtalak föl, este különböző ügyek kapcsán beszélgettem az emberekkel, a hallgatóimmal. Konkrét ügyek kapcsán, de nem konkrét ügyekről, valójában az igazságérzetről beszélgettem, amelyhez közre játszott egy... Clint Eastwood film, amit a múlt héten mutattak be, és amely szintén egy érzeti történetről szól. Hosszú történet, bonyolult történet, most nem kezdenék bele. És azt tapasztaltam, amit a saját műsorom esetén nagyon ritkán, vagy talán soha, hogy én, aki egyfajtában azt hirdettem, hogy mindannyian azonos igazságérzettel rendelkeztünk, hiszen amikor a Bábszínházban megtámadta a boszorkány a jót, akkor mindannyian kiabáltunk, hogy jön a boszorkány, jön a boszorkány, vigyázz, és óvtuk a jót, és kritizáltuk, és távol próbáltuk tartani a jótól a rosszat, ez, mintha felbomlani látszana, független attól, hogy a hallgatóim szőme természetesen már kinőtt a bábszínház gyerekkorú látogatói közül. És akkor arra gondoltam, hogy valakivel elbeszélgetek, és rád gondoltam, te pedig ebbe belementél, Beszélgessünk az igazságérzetről, amely nem büntető törvénykönyvi és nem büntető eljárás törvénykönyvi eset, hiszen ezt törvénykönyvbe foglalni nem lehet, ez nem a parlament dolga, ez egy mindannyiunkban bennünk élő valami, amire a való világ úgy tűnik, hogy elég jelentős mértékben tud hatást gyakorolni, és természetesen különböző pillanatokban különböző tör, konkrét mondatokat mondok, különböző konkrét történetek kapcsán. Így először beidézem Horváth Lászlót, gyöngyös a Fideszes Országgyűlési képviselőjét, aki azt mondja, még a miniszterelnök első megszólalás előtt nem lehet a törvény erejével jogossá tenni az igazságtalanságot. Hát korán reggel ez egy igen komoly téva, hogy igazságról, meg igazságtalanságról beszéljünk, és én azt hiszem, hogy amiket itt felvetettél, mint gondolatokat, függetlenül most mit mondott a országgyűlési képviselő, ami számomra nyilvánvaló elfogadhatatlan álláspont, mégis nagyon nehéz azt mondani, hogy a társadalomnak egy-egy konkrét ügy kapcsán az igazság érzetét mi borzolja, vagy mi befolyásolja, azért nagyon nehéz erről beszélni, mert ugye jelentősen változott a világ az elmúlt 30-40-50 évben, ahol a, a médiának lehetősége van arra, hogy befolyásolja az embereknek szerintem az igazságérzetét is, mert az, azokat az információkat hiszik el, és fogadják el igazságnak, amiket nekik folyamatosan bombáznak, folyamatosan mondanak, és akkor ez átfordul valamilyen valóságá, valamilyen igazságnak a tudatává, és ez alapján vonnak le következtetéseket, miközben lehetséges, hogy amivel ők bombázzák, annak semmi köze sincs az igazsághoz. Tehát én azt hiszem, hogy nehéz arra appellálni, hogy a társadalomnak milyen igazságérzete van, ilyen alapon, amikor mágia halára küldtek pár száz évvel ezelőtt boszorkányokat, az is egy igazságérzetet mutatott, vagy, vagy meglincseltek valakit, az is igazságérzetet De mutatott. Te a, a pályára? Hát én 1982 óta vagyok a pályán, tehát jó. hosszú ideje. Azt kérdezem tőled, hogy tartósan előfordult-e, és ha igen, mikor és mit uh, tettél ennek kapcsán, amikor szignifikáns különbség alakult ki, konkrét ügyek kapcsán természetesen a benned lévő igazságérzet és a kívüled lévő igazságérzet kapcsán, amit természetesen úgy vettél észre, hogy szembe jött veled, és egyszer csak azt mondtad, hoppá, ezt XY és XZ, tehát meglehetősen sokan többen, mint te, másféleképpen ítélik meg, mint én. Vajon ennek mi lehet az oka? Hát igen, ez, egy, ez is nagyon nehéz kérdés. Én hosszú ideig dolgoztam, hogy a bíróként igen. és akkor nyilván egészen másképp viszonyultam az igazság kérdéséhez, és az, azt is el kell... Ez mit jelent, másféleképpen? Hát olyan módon én, én egy olyan gondolkodású bíró voltam, aki, ha megkapott egy ügyet, először elképzelte, hogy mi, mi történhetett, mi lehetett az a valóságos tényállás, ami, ami történt. Hát ez nyilván az az ügyekben érdekes, ahol azért nem kétszer kettő és nem egyszer egy a, a, a történet. És ha megtaláltam az igazságot az, az ügyben, akkor utána már könnyű volt hozzá megkeresni a jogi megoldást. Én azt látom, hogy azóta az jelentősen megváltozott ez a gondolkodás. Egyébként megjegyzem, az eljársi törvények is e, megváltoztak, és már nem keresik az igazságot, sokkal inkább e, jogszolgáltatás történik a, az igazságszolgáltatásnak. Mi a különbség? E, e, intézményekben. Hát oltári nagy különbség van. A, a jogszolgáltatás az azt jelenti, hogy... E, el kell dönteni azt az ügyet, amit oda vittek eléd, és azt az ügyet be kell fejezni, hogy amögött milyen igazságok vannak, az nagyon sokszor háttérbe szorul, és nem kell azt az feltétleni. Akkor maga a döntés, amely lehet ítélet, miről szól, hanem az igazságról? Arról szól, hogy a bírósága rendelkezésre álló adatok alapján hozzon egy döntést, és ennek megfelelően büntetőjbe szabjon ki. Büntető, és miért állt, benne, cseffel, miért állt be ez a változás, és ezt milyen jogszabályok tették lehetővé? Az eljárási szabályok, mind a büntető törvény, mind a polgári törvényből kikerültek azok a, passzusok, amik kötelezővé tették a, a bíróságnak az igazság felderítését. Mm. Ö, tehát ennek az eljárásoki alapja ilyen módon megvan, és ez hosszú távon az, az eljáró bíráknak a gondolkodását is megváltoztatja. Tehát nem, nem keresik az igazságot, hiszen a büntetőügyben arról kell dönteni, amit oda elé. Ö, ha nem viszik elé az ügynek a lényegét, akkor amivel ő nem is foglalkozik, lehet, hogy az egész ügy ettől teljesen igazságtalan lesz, hogy úgy mondjam, tehát mondjuk azokat then azok nem kerülnek a bíróság elé, akiket igazából oda kellett volna vinni, mert ők a főbűnösök, ők, akik rávették a a kisebb embereket arra, hogy, hogy valamilyen bűncselekményt kövessenek el. A bíróság ezzel nem tud. Tudnod kell, hogy én a saját műsoromban, miközben nem vagyok bíró, független attól, hogy volt olyan ember, Erszéke Julianna, aki liberális ítélőszéknek tartotta a műsoromat. Szóval én akkor már inkább igazságszolgáltatással foglalkoznék, ha foglalkoznék, semmint jogszolgáltatással, ez a hozzáállásomat jellemzi. Nekem, nekem ez a szimpatikus, hogy valamilyen ügyben mindig meg kell keresni azt a azt az alapot, ahonnan az elindult polgári percben ugyanerről van szó egyébként, hogy az embereket meg kell, meg kell nézni, hogy milyen probléma vezetett oda, hogy, hogy ők oda jutottak a bíróságról, hogy őtőleg kérik azt, hogy, hogy dönts el, hogy kettőjük közül kinek van igaza, hogy egyiknek sincs igaz, egy közbenső megoldás van. Tehát azért ez egy nagyon relatív gondolkodás, de attól mindenképpen óvnék mindenkit, ami ma teljesen bevett tendencia, hogy kiáll képernyőre, és eldönti az ügyet, és azt mondja, hogy Mármint, ennek hogy van igaza, annak van igaza, főleg politikusokra jellemző, és ennek még ráadásul aztán jogszabályi következménye is van, mert ö, azt is megfigyelhetjük, ha valami nem tetszik a a politikai oldal, akkor gyorsan módosítják. Jó, is én törvény, azt kérdezem Gatter, Gatter Lászlótól, bár a kérdéseim sorában nem idejeszkedett el, de az ember rugalmasan alkalmazkodik, mert ez a dolga, hogy te konkrétan például mit szólsz a Dézihez, amely ugye azt teszi majd lehetővé, hogy Győr frissen megválasztott polgármestere kardiológusként dolgozhasson tovább, amit megígért neki a Fideszes vezetés, és amit majd jogszabályba is fognak ölteni, mert eddig ez nem volt lehetséges. Ez annak a folyamatnak mennyiben része, amiről eddig beszéltünk? Abszolút része, és abszolút elfogadhatatlan, és nem azért elfogadhatatlan, mert amúgy egyébként ez népszerű gondolat is, és a, a, az érintett részéről is nagyon akceptálható dolog, hogy ő továbbra is akar dolgozni a szakmájában, hogy ne veszítse el azt a rutinját. Egyébként gondoljunk bele, hogy milyen éri őt, ha most öt évig mondjuk polgármester, és közben nem operálhat, azt a rutint és szakmai tudást, ami benne fölhalmozódott, azt nagyon kockáztatja ez az öt év, igen, de én azt gondolom, hogy nem szabad egyedi jogszabályokat hozni, és erre számtalan példa van. Bocsánat, akkor pont Győrbe volt a Borkai, emlékezzünk Igen. rá. Tehát úgy látszik, görbe, úgy lehet valaki polgármester, hogy hozzá törvényt kell módosítani. Akkor van olyasmi, volt talán a törvénymódosításnak a lényege, hogy, hogy, hogy, hogy ne, ő katona volt és nem lehetett a Ugye az, az volt, hogy az akkori az Fideszes választási igen, győzelem igen, után az országgyűlés igen, módosította igen, az alkotmányt, és megtiltották a fegyveres igen, testületek tagjainak, igen, hogy leszerésük után három évig választást induljanak, az eredeti igen, igen, szerint, szerint, szerint, szerint, szerint, szerint a módosítás igen, igen, öt éves korlátozás lett volna, ez csökkentették három igen, igen, évre. Azt árult el nekem Gatter László, hogy ez mennyiben azonos azzal, vagy mennyiben nem azzal a közkeletű mondással, amely szerint kivétel erősíti a szabályt. Itt ebben nem lehet kivételt erősíti a szabályjal élni. Ez, ez, ez egy nagyon, ez egy olyan jogelvi kérdés, mint azt mondom, hogy visszamenő jogalkotásnak a tilalma. És sajnos ezek a tilalmak is, amik szerintem kőbe voltak vésve, nagyon-nagyon hosszú ideig. Ezek, ezek a tilalmak mind megszűntek. Nem tetszik valami, akkor módosítom a jogszabályt, akár visszamenőleges hatállal is módosítom. Ilyen ez a jogalkotás nem jogalkotás az én felfogásom szerint, mint hogy az sem, hogyha egy adott ügyben történik valami nagyon.. A, a társadalmat fölháborító esemény, akkor erre rögtön zámozdul a politika, és abban a pillanatban hoznak egy szigorító, vagy én nem tudom milyen új törvényt, erre is tudunk számtalan példát hozni. Hát, nem, nem arra ítélkezünk, ez, ez, vagy nem erre kellene, hogy ítélkezzünk, és az ítélkező pedig természetesen, ugye mint ö, ö, olyan szereplője ennek az igazságszolgáltatásnak, jogalkalmazó, kénytelen majd alkalmazni. Azt kérdezem, az felfogás kérdése lett elmiközben miközben korábban szabálynak tűnt, hogy a hatalmi ágak szétválasztása kapcsán az egyes hatalmi ágak nem szólnak bele a másik működésébe? Ez is egy. Az én felfogásom szerint egy olyan szentség, ami átléphetetlen. átléphetetlen. De milyen az Gatter Lászlán, amikor valami neked szentség, egy másik embernek pedig nem az, egy olyan területen, ahol korábban neked is szentség volt, és neki is? Ez arra alkalmas ez a hozzáállás, hogy az az embereket manipulálják bizonyos célok érdekében, és hát ezzel szembesülünk, hogy ez történik. Tehát szó sincs arról, hogy hogy említette gyöngyös patát, hogy ez most van igazságtalan. Nem, ezzel lehet manipulálni az állampolgárokat az irányba, hogy, hogy ellentéteket. És olyan ellentéteket, amik hát bizony alaszkodó ösztönöket ébresztenek föl az emberekkel. Azt hát, kérdezem a tőle, gyöngyös és nem gyöngyös Patat. de alapvetően gyöngyös kapcsán, de nem gyöngyös patáról csupán, mert ugye a mikettünk beszélgetése legyen általánosabb érvényű annál semmit, hogy csak és kizárólag konkrét ügyekről beszélgetünk, hogy vajon. A bírósági ítéleteknek velejárójuk kell -e lenni a társadalmi békének, hogy az társadalmi békét okozzon, vagy a a bírónak a döntése az a konkrét ügyben egy olyan döntés, amely az ő igazság, később pedig jogfelfogásának megfelelő, és az, hogy az egyébként a konkrét helyen milyen -e helyzetet szül, az csak közvetve vagy közvetve sem kell figyelembe vennie. Ezt azért kérdezem, mert a már idézett Horváth László Fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, a bíróság döntése az elmúlt esztendőkben nagy, nehezen kialakult társadalmi békét teszt. Tönkre rúg fel. Ö, egy bírósági ítéletnek nem kell feltétlenül figyelemmel lennie arra, hogy most ez valamilyen szítte föl, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nem feltétlenül szempont, nem baj, ha, ha kettő egymás kerülés és egymást fedi, és inkább elsimít bizonyos társadalmi ellentéteket, az nagyon jó, ha így alakul, de, de nem ez a szempont, és nem ez a cél adott esetben, és egyébként pedig azt mondanám, hogy és ki tudja azt, hogy ez felszítte valamilyen társadalmi ellentéteket, az aki hát onnan áll, lehet az tudni, az onnan hogyha nem szít föl, akkor a politika tesz annak érdekében, hogy ez megtörténik. Pontosan, tehát azért mondom, nagyon vigyázni kell azzal, hogy azt mondjuk, hogy a társadalom igazságérzet, vagy a társadalomban valamilyen feszültségeket szíts, hát nem tudjuk, hogy ez így van-e. Az, aki ezt állítja, az közerősebb biztos, hogy az igazságot mondja. de módja van arra viszont, hogy befolyásolja a mint és valóban fölszítsen ezeket az ellentéteket, és valóban elégedetlenséget szítson egy adott döntéssel szemben, miközben valójában nem is lenne. A végrehajtó hatalomnak egyébként, illetve a törvényalkotásnak alapvetően az az eszközzel, hogy ugye ezt úgy befolyásolja, hogy az ő politikai akarát olyan jogszabályokba öntse, amelyek ezeket a társadalmi viszonyokat befolyásolják, azt követően ugyan appellálhat bíró ügyvéd, de a szabályok mégiscsak kötik őket. Ez így van, hát a jogszabály, hogy ez olyan közös többszörös, ami nem egy adott ügyre van kitalálva, hanem a, a, azonos típusú ügyeknek a, a többszörösére van kitalálva. Ugye nem precedens sok van Magyarországon, nem angolszáz jogrendszer van. Tehát magyarul ez egy közös többszörös. Éppen ezért van az, hogy lehetnek ezekből az ügyekből, amelyik kilóg tulajdonképpen ebből a szabályrendszerből egy kicsit, de ettől még alkalmazható rá. De ettől még nem kell rögtön a jogszabályhoz nyúlni, és akkor rögtön arra az adott, egyre, adott ügyre újabb és újabb jogszabályokat alkotni. Hát ugye az elmúlt időben erre is találunk példát, de ügyvédek a szó szoros értelmében célkeresztbe kerülnek. Január 17-én már azt követően, hogy a január 9-ei kormányinfón kérdésre válaszolt a miniszterelnök, a Kossuth rádióban egyebek közt a következőket mondta, ez indirect speechben van leírva, kormány.hu. A hazai körülményekre hivatkozva a megítélt kártérítések ügyében Orbán Viktor a rádióinterjúban úgy fogalmazott eszes, jól ismert ügyvédcsoportok rájöttek, a kínzásról szóló európai szabályok olyan lazák és abszurdak, hogy erre hivatkozva biznisz lehet csinálni, ezeknek az ügyvédeknek a személyével is kell majd foglalkozni, mert csak kihúztak az állam zsebéből sok milliárd forintot csúsztartó a börtönbizniszben, törödöm, törödöm, Számít rá ugyanakkor, hogy ezek a derék ügyvédek európai bírósági fórumokhoz fordulnak majd, és ahogy ismeri az európai bírókat, szerintük is probléma, hogy nem süt be az árkába elég a nap, de még mindig jobbra mutatni a szabályozás abszurditására, mint balekmódjára fizetni, mondta, miközben, mint tudjuk, az igazságügyminisztert arra utasította, hogy olyan jogszabályt hozzon létre, amely ezeket a kifizetéseket megakadályozza. Az amikor célkeresztbe kerülnek ügyvédek konkrét ügyek kapcsán miniszterelnöki beszédben, annak a jelentőségét te miben látod? Vagy hogyan hát, látod? Hát én ezt nem szeretném minősíteni, mert, mert nagyon nehéz ezt minősíteni. A, a, a, a, a magyar állam és a magyar kormány, azon döntésnek az ismeretében, amely megállapította, hogy Magyarországnak rendszer szintű felelőssége van a fogvatartottak életkörülményei tekintetében, erre lépte válaszul a magyar kormány az, hogy hozott jogi szabályzást arról, hogy hány négyzetmétert kell biztosítani az érintetnek, és hogyha ezt nem tudja biztosítani, akkor ezért bizonyos kártérítési állt. Tehát a magyar kormány hozta ezt a döntést, amit végrehajtanak és ami alapján fizetik ezt a kárt, tehát, Most ugye ez úgy van, beállap, hogy pereskedés, na de hát ez egy végtelenül egyszerű eljárás. A, az érintett fogvatartott panaszkodik azért, hogy embertelen körülmények között van ami tény egyébként, mert nagyon szűkem vagy alacsonyan van meghúzva ez a határ, és én azt gondolom, hogy azért, mert valakit elítélnek, azért nem kell embertelen körülmények között tartani, mert ilyen alapon lehetne még földalatti cellákba is tartani, mint a középkorba, de hát azért már nem így tartunk. Tehát magyarul van egy emberi minimum, aminek meg kell felelni egy cellának. Ha nem felel meg, mert az állam nem tudja ezt biztosítani, mert kevés a pörpörférőhegy, akkor pedig ezért fizetni kell. Tehát csak a jogszabály alapján be kell nyújtani egy kérelmet, ahol megnézik tételesen napra, néz, napra kiszámol, vagy azon az adott napon hány négyzetméter volt, ami ő rá esett, hányan voltak a cellában, milyen cellában volt pont, és ezért kap napi 1255. ez nem kell jogászkodni, ez nem kell észre, ez nem kell semmi, ez egy automatizmus, amit a börtön kiszámol a kérelem alapján, és kifizetnek az érintetnek. Tehát erre azt mondani, hogy ez igazságtalan, meg kihúzzák a zsebéből az állnak, nem húznak ki semmit, csak se tessék olyan börtönöket építeni, ahol elférnek az eríték, vagy pedig tessék olyan büntetőpolitikát politikát folytatni, mint Európában, nem ilyen szigorút, hogy ilyen sok a ténylegesen végrehajtható szabadságvesztésre ítélteknek a száma Európában kimagaslóan magas, a százzer lakosra jutó végrehajtadó szabadság ítéltek Egyetért, tehát egy nagyon szigorú Egyetértettél a magyar ügyügy... Anakon, Ha nagyon szigorú, akkor tessék sok börtönt építeni. Nyilván én ezzel nem vagyok egyébként, Na de ha így gondolja, mert gondolhatja így egyébként a büntető politikáját egy adott konzervatív, vagy kevésbé konzervatív kormány. Ha így gondolja, felség mellé börtöntem. Alapvetően még két kérdés volna a minden ez ezügyben mindig hazudni szoktam. Egyrészt van a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének Bánáti János aláírásával egy meglehetősen Szigorú állásfoglalása a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a bíróságok és az ügyvédi tevékenység elleni összehangolt hangulatkeltésre. Darák Péter, a Kúria elnöke ennél sokkal megengedőbb. Ő egyrészt azt mondja, hogy a kuria szólt alul, hogy a, a joggyakorlat elemző csoport, fel, fel, csoport felállítását rendelt el azoknak a kártalantási eljárásoknak, tehát amiről te beszélsz, vagy beszéltünk, a vizsgálata érdekében, amelyeket az elítéltek, fogvatartottak alapvető jogait sértő elhelyezési körülményére hivatkozva indítottak. Az egyes bírói döntések kapcsán az utóbbi időben megfogalmazott bíró, bírálatokról a főbíró úgy vélekedett, az igazságszolgáltatás előnyére szolgál, ha az eljáró bíró tisztában van döntése társadalmi hatásával, ugyanakkor a közéletben megfogalmazott vélemények nem befolyásolják a bírókat abban, hogy a, törvények, a törvényeknek saját lelkiismeretüknek és igazságos ítéleteket hozzanak. A ügyvédi kamerának az állásfoglalását olvastam is, azzal messze menett az, az elsőtől az utolsó pontjáig egyetértek. Az elnöknek, a kúri elnökének az állásfoglását azt nem ismertem, vagy nem hallottam még. Vagy nem az infórádióban hangzottam. Ú, ú, ú, nyilvánvalóan egy kúriai elnöknek ú, másképp kell fogalmazni, mint egy kamarai, ú, ügyvédi kamarai elnöknek, ez teljesen nyilvánvaló. Ú, azt én úgy vélem, hogy, hogy a, a, a kúriának nem kell feltétlenül olyan nyomás gyakorlásnak eleget tenni, ami feltétlenül egy ilyen típusú vizsgálódást indikált volna, mert ezen nincs mit vizsgálni, nyugodt szívvel mondhatom joggyakorlóként, vagy jogalkalmazóként, bocsánat, jogalkalmazóként, hogy ez egy olyan egyszerű kérdés, ami nincsen mit vizsgálódni, mint ahogy egyébként a feltétele a vagy gyakorlatának egy... a, a, a, a sincsen szerintem semmilyen vizsgálandó szempont. Tehát ebből én egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy, hogy, hogy mint hogyha hajlana, a, erre az elvárt igényre, ez nem társadalmi igény, én azt gondolom, hanem egy másfajta nyomást, aminek persze lehet, hogy ilyen módon ö, kihúzza majd a kúria méreg fogát. Hogy aki, azt, és le, letesznek egy aki azzal, két, azzal jön mert, elő két. konkrét ügyel nyilvánvalóan, hogy itt a Szeviép épít szerepel, hogy a, a bírók is e, négy lábbal rendelkeznek és megbotlanak, e, azért el kell gondolkodni azon, hogy egy ilyen bíróságítélet, összeférhetetlenség, egyebek hogyan születhetnek és ezzel mindjárt a mechanizmust is bírálják, mint hogy ez egyébként az egész mechanizmust, az egész e, e, bírói e, működést e, e, mérgezni e, azoknak mit üzensz, vagy nekik mit mondasz. Egyetértek azzal, hogy a bírónak is négy lábon megbotolhat. Nyilvánvalóan ez is a társadalnak egy része a, a, a bírói tevékenységet végző jogászoknak a köre, ahol ugyancsak lehet közöttük olyan, aki téved, akár bűncselekményt követel, ilyen is előfordulhat. De aki De ezt, ezt arra nem, használja föl, hogy azt mondja, hogy gatter... Ez nem kell semmi máson változtatni. Megvannak erre azok a mechanizmusok, ami alapján ezt ki lehet szűrni, hogyha az fegyelmi felelősség alá tartozik, akkor fegyelmit kell neki adni, hogyha bűncselekmény, bűncselekmény, fel kell jelenteni és el kell járni vele szembe. Megvan ennek a, a mindennek megvan a mechanizmusa, nem azt mondom, hogy minden tökéletes természetes szó sincs róla, de, de ezért nem kell, nem kell ö, ö, ö, semmi olyan extra ö, intézkedést, vagy jogszabálymódosítást, vagy különlegeset lépni, ami meghaladná amúgy a. a Akkor az utolsó kérdés keresztül. mert hazudtam, mert van még egy. Téged személyesen mennyire befolyásolt az, amikor egy-egy döntésedet alapvetően, mint bíró, de később, mint ügyvéd nem kísérte társadalmi konszenzus. Hát most erre nagyon nehéz úgy, úgy, úgy, válaszolni. Ügy, ügyvédként, ugye más a helyzet, ügyvédként ha én valamit képviseltem, és nem osztotta a bíróság az én álláspontomat, akkor én ezt mindig egy olyan vitának fogtam fel, ahol mint egy, mint egy jogi vita, ahol némi legeltérő álláspontja van a védelemnek, mint a bíróságnak, de ez ugye benne van a rendszerben is, hát nem véletlenül van védelem, és nem véletlenül van bíróság. A bíróként pedig azt gondolom, hogy, hogy nem nagyon volt, én nem emlékszem olyan ügyemre, amiben Amiben, mert ugye ez csak olyan ügyekben merül föl, ami valami jelentős súlyal bír a társadalom szempontjában, amit kérdeztél. És nem volt nekem olyan ügyem, ami, ami nem illett volna a társadalmi koncepció. Nagyon szépen bárított. köszönöm a rendelkezésre, állás, és elnézés, hogy így bele útvarkodtam a reggeledbe. Köszönöm szépen, szervusz! Én köszönöm szépen, szervusz! hallottak. Köszönöm szépen, hallgatói telefonokat nem fogadok. Azokra nagyjából majd 8 óra 40 perctől kerülhet sor. Beleértve, hogy a Füriyes Balázsral folytatott interjú interaktív, tehát önök is kérdezhetnek, véleményt nem formálhatnak arról, hogy ami zajlik, az tetszik-e vagy sem, de kérdést feltehetnek Füriyes Balázsnak.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 Icsönk. Jó reggelt, lehet? Köszönöm szépen. Legyen szíves, mutatkozzon be. Jó reggelt, kérdőleg, újra kiadás vagyok. Az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány kurátora. Korábban kuratóri mi elnök, vagy ez hogyan volt? Hát, talán, talán most is én vagyok az elnök. Nem korábban egyébként nem én voltam a kuratóriumi elnök, hanem a Mohácsi Erzsébet és aztán átváltoztottuk. Igyekszem nem elveszni a részletekben, igyekszem azt megmutatni önáltal, hogy önök mit csinálnak Gyöngyöspatán, és nem csak és szokásontól eltérően ehhez mindjárt ajánlok olvasmányt is. Egy nagyon jó írást lehet olvasni január 16-án a mércén, beárazni a szegregációt, miért nem indul sokkal több per a törvényszegű közintézmény ellen, ez farkas lilla és ön jegyezték ha jól tudom, és akik az önök tevékenységére, a szegregációhoz való hozzáállásokhoz, jogi és egyéb hozzáállásokra kíváncsiak, azok ezt a nem rövid, de nem túlságosan teljedelmes írást elolvassák, amely meglehetősen népszerű nyelvezeten filmeket is demonstrációs táblaként használva bemutat, azok közelebb kerülnek a Történetük megértéséhez, de most mi gyöngyös patára indulunk. Azt kérdezem önöktől, hogy az önök gyöngyös patai jelenléte az idő folyamán hogyan változott? Mi a minősége annak, ahogy önök gyöngyös patá jelen vannak? Hát az még, ne, az még nem dölt el, hogy mi a minősége. <gül> Tulajdonképpen az, az, az, az, az történt, ugye, hogy volt a a, a radikális jobboldaliaknak ez a szörnyű randalírozása talán 2011-ben. És akkor egy, egy viszonylag normál, átlagos ö, nagyfaluból vagy kisvárosból hirtelen egy, egy érdekes hely lett. És kiderültek azok a dolgok, amiket nem vesz észre amúgy az ember, hogyha átaltózik rajta, vagy elautózik mellette, mert mi a fenét csinálna az ember egyébként patán. De attól, hogy olyan nagyon sok újságíró, nagyon sok civil szervezeti képviselő tartózkodott ott, van aki azért, hogy támogatásáról biztosítsa a randalírozó radikálisokat, van azért, hogy, hogy ez ellentegyen valamit. valamit. Mindenki látta, hogy hogy, hogy él a, a falu két rendkívül érdekes dolog derült ki, ami aztán tovább érte a maga életét. Az egyik az, hogy a, a, az a kivezényelt rendőrség, ugye, akit a, a randalírozás miatt a helyzet... Azok a, a helyeket vegzálták inkább? Hogy inkább a romákat vegzálták, és nem pedig kordában... És tartották. a szegregációs történet? És a, a szegregációs történet pedig, pedig úgy, úgy derült ki, hogy a radikálisok ugye nem gyalog érkeztek, meg nem busszal, hanem a saját személygépkocsiaikkal, de hát arra vigyázni kell, és valahol tartani kellett őket, és az iskolától kaptak engedélyt, hogy az iskola udvaron tartsák a, a gépkocsikat, ettől aztán oda bejártak az újságírók, látták a, a hely is, ugye, mert hát erről riportot csinálni látták a, a, a, a helyzetet, elkezdték kérdezgetni a, a, a roma gyerekeket, meg a szüleiket, és akkor lassan fény derült arra, hogy mik az oktatás tervezési viszonyok győgyözgatás. Azt, Azt szeretném önnek a... mondani, hogy nagyjából van 17 percünk, ami nem ugye nagyon ja. kevés, de abba bele kell férnünk a múltól egészen a jelenig. Ugye ja. a Kisebbségi Jogok Országos Biztosa e, készítette egy jelentést, és ezt követően megbojdult ez a kisváros másképpen, mint ahogy korábban, de még egyszer a kérdés, hogyan jelentek meg önök? Esélyt a hátrányos helyzetű gyeremekekért alapítvány, és mi ez az alapítvány? Legyen szíves, mutatkozzon be, mint alapítvány. Ja. Ez az alapítvány, ez 2003-ban jött létre, ez az én személyes történetem. Én a, a, a az oktatási minisztériumban, amikor már nyugdíjba mentem a normál állásomból, egy másfél évig ö, dolgoztam, mint a, a FÁR irodának a vezetője. Ez a FÁR, ez, ez olyan előcsatlakozási támogatásokat osztogatott volt, két tíz, ö, ez 10 millió eurós programja a FÁRnak, amit az oktatási minisztériumban a hátrányos helyzetű gyerekeknek a minőségi oktatásához adott az Európai Unió, és akkor ehhez volt szervezet, aki ezt töltötte. És én vadonat újjabb érkeztem a mozgalomba, és azt láttam, voltam 80 iskolában szerte az országban, hogy, hogy a mindenütt vannak olyan iskolák, ahol különültetik a cigánygyerekeket. Ezekben az iskolákban sokkal rosszabbak a körülmények, mint a Mi az, az alapítvány? Tese? Mi az alapítvány? Ez nem alapítvány. Ja, hogy azt hagyjam most már ezt a... Jó. Tehát és akkor, amikor véget ért az én szereplésem a fárirodában, akkor arra gondoltam, hogy ki kéne próbálni azt, amit az Egyesült Államokban csinálnak a, a, csináltak az afrikai, amerikaiak, hogy ezeket a, a, az igazán tarthatatlan, mert hiszen fai alapon diszkrimináló oktatás szervezési módszereket a bíróságra vinni és megterelni, És miután ez az időszak egybeesett azzal, hogy a Magyarország gyűlés elfogadta az egyenlő bánáskodról szóló törvényt, én összeálltam egy nagyon kedves, vagy ő összeállt velem, és fantasztikusan csodálatos roma asszonya, a Mohácsi Elsébetel, találtunk magunknak egy ügyvédet, barkas lillát, és hárvosban csináltunk egy perlési stratégiát, hogy egy hogy hogyan lehet... Uh, Gyakorlatilag ez a, a csapat a... akkor ezek szerint több mint másfél évtizeden keresztül nem is változott, Így hiszen van. ugyanez az összeállítás. Mondjuk változó mellékszerep. Az igen, de, igen, de az, alap, az alapcsapat az alap az nem. Az, az Ugye alap, maga igen. a jogi történet az bonyolult, de a dolognak az a lényege, hogy született jogerős bírósági ítélet, amely a kúriára került, amely még nem döntött, de ennek a jogerős bírósági ítéletnek van olyan pénzügyi vonzata, amelyel kapcsolatban a Kúria nem hozott döntést, azt tehát érvényben hagyta, és január 9-én újságíró Írói kérdésre, Megszólalt a miniszterelnök, aki gyakorlatilag fókuszba, vagy ha tetszik, reflektorfénybe helyezte ezt a történetet, ami addig sem volt lényegtelen, de onnantól kezdve gyakorlatilag a hírszolgáltatók egyik fő témájává vált. Azt mondta, hogy ő ugyan nem gyöngyös patai, de ha ott élnék, mégiscsak megkérdezném az, hogyan van, hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő etnikailag meghatározó népcsoport tagjai, egy nagy jelentőség összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül, akkor ez ugye még a határidő előtt született ez a beszéd. Miközben ezért a pénzért, én nem tudom, hogy hány órát, napot vagy évet kell dolgozzak. Én azt gondolom, és azt gondolom, hogy ez az embereknek igazuk van. Szerinte nem volt jól kezelve ez a történet. Egyáltalán, hogy minőső szegregációnak és mi nem, a tekintetben jobban át kell gondolnunk a világot, mint ahogy az korábban történt. Ezt követően a kormányaparátus különböző emberei, szakmai és ideológiai emberei mind, mind a miniszterelnök mellé Álltak, és valójában egyfelől vitatták a történet magvát, mondván, hogy az nem a Fidesz kormányzás alatt kezdődött, hanem annál korábban. Azt pedig végképp lehetetlennek gondolták, hogy itt kifizetés történjen. Az a pénz, ami jár a családoknak, illetőleg jár egyes -egy személyeknek, az természetben kell megadni, hiszen ők természetben szenvedték el a sérelmet, és függetlenül attól, hogy közben felnőttek lettek, hiszen hosszú idő eltelt el, a kormány aparátusa a miniszterelnök szavára, haptákba állva úgy döntött, és úgy nyilatkozott meg, hogy az lehetetlen, hogy kifizessék ezt a pénzt. Közben mindenféle ferdítés volt, hiszen egyébként úgy tüntették fel a történetet, mint hogyha ezt az önkormányzatnak kéne kifizetni, ami tönkre menne, illetve élete ellehetetlenülne, holott vannak eh, itt pertársaságba vonva eh, olyan eh, személyek, jogi személyek, amelyek mint például a Klik, eh, amelyek eh, fizetőképesek, de szándékosan úgy állították be, hogy ez egyébként gyöngyös patán hogyan okoz társadalmi feszültséget, hogyha ezt a pénzt kifizették. Azt követően, hogy ezek a beszédek megszülettek, ezt követően hogyan változott az önök jogi és nem jogi helyzete Gyöngyöspatán? Én azt ilyen szempontból korrigálni szeretném önnek, nem változott a pozíciónk Gyöngyöspatán. Nekünk van 30, 63 ügyfelünk, aztől van megbízásunk, és mi ugyanúgy továbbra is eljárunk az ügyfeleink érdekében, a, a, a hatóságoknál ezek Igen, a Tegyünk, akik... ugye, nem, van olyan, nem, vannak nem. olyan ügyvédek, akik próbónó eljárnak. Önök és a próbónó eljáró ügyvédek azok ugyanazok? Nem, nekünk is van egy, egy szerződésünk a pro bono ügy ügyvédekkel, akik az Elena Dóveri nevű nagy nemzet. Helyes, tehát akkor ide ki kell tenni egy vesző, tehát hogy ez mindenki számára nyilvánvalóvá váljon. Mi a, a különbség? Abszolút, abszolút. Mi a különbség az ügyvédek és önök között? Az ügyvédek viszik a bíróságon, mi pedig adjuk a muníciót az ügyvédeknek, amivel ők tudják vinni a Pertabíróságon. És itt nagyjából el is érkeztünk a történet lényegéhez, hiszen itt lesznek önök hazárulók. Milyen muníciót biztosítanak önök az ügyvédeknek, amely ugyanakkor az igazságszolgáltatás számára, akkor, amikor meghozták az ítéletet, elegendő volt, a politikának viszont soknak bizonyult. Hát mi, mi kétféle muníciót szállítottunk az ügyvédeknek. Az egyik egy előper volt, egy korábbi per gyöngyöspatán, ami egy közérdekű per volt. A közérdekű perben nincsenek egyéni panaszok. Igen. Ott azt mondtuk, hogy a roma gyereket általában képviseljük, és ezeket a roma gyerekeket megsértik a személyiségi jogaikat, azzal, hogy fali Igen. alapon elkülönítik őket. Tehát ezt a pert megnyertük a Kúrián ennek alapján elkezdtünk körbejárni a faluban, és gyűjteni olyan gyerekeket, akik úgy gondolták, vagy a szüleik úgy gondolták, hogy ők megpróbálják azt, hogy valamilyen módon kárpótlást elégzéte. Oké, menjünk terem. vissza a múltba. Azt kérdezem Öntől, azok a megbízatások, amelyekkel Önök rendelkeznek, azok annak idején hogyan jöttek létre, és mit tartalmaznak? Ezek úgy jöttek létre, hogy a mi terepmódások, azok járták az a, a utcákat, a házakat, voltak segítői, és kerestük azokat a gyerekeket, akikről egyrészt feltételeztük, hogy a, a, az elkülönített cigárhát. Most nagyjából tárgyal. hanyat írunk a történet szempontjából? Hát 13-14-15 uh -huh, uh -huh, talán igen. Mennyire és voltak, és bizalmatlanok, a helyiek, mennyire az az voltak a bizalmatlanok a helyiek az önök tevékenysége iránt? Ismertek bennünket az előző perből. Ah, Tehát uh -huh. nem különösen... mit, mit, Miről szólt a megállapodás, hogyha ez egyébként nem hadititok? Hát ez egy, ez egy egészen standard ügyvédi megbízás, ami azt mondja, hogy nekünk jogunk van őt, őt képviselni, azt kéri tőlünk, hogy képviseljük. Egy egész rövid leírása az ügynek, és jelezzük azt, hogy mi ezt probónól csináljuk. Tehát neki nincsen sem előzetes költséggel, nem kell a munkáért előre fizetni, és hogyha a kártérítés ö, sipel, sikeres, akkor az övé a, a kártérítés. Ha nem veszi rossz néven, hosszan nem idézném mindazokat a kritikákat, amelyek ö, önöket elvetemült gazembereknek és sorosista bérenceknek tüntetik fel. Soros György személy egyébként hogy jön a történetben? A soros győztem, konkrétan egyáltalán A nem nyílt alapítvány hogyan kerül a történelemből? Közvetve, hogy ő létrehozta a, a, a Nyílt Társadalom Alapítványt, és a Nyílt Társadalom Alapítvány adta nekünk a támogatást, nem támogatást, tehát ő fizette a, a munkánkat tíz éven keresztül. Amely valójában munkaköltség volt, vagy milyen költségnek tekintsük ezt? Hát irodabérlet, bérköltség, utazási költség, közterhek, telefog költség. Szíves elnézést nem tudok költség, jobban fogalmazni. Hát a, a ez ez megélhetési össze. összeként tudott szerepelni? Ez tudod megélhetési összeként szerepelni, vagy arra alkalmatlan volt. Hát többen éltek ebből? A, a Farkas Lilla ügyvédő, a Moci Erzsébet a terepmunkások, ebből értek, ez volt a munkájuk, bementek reggel nyolckor és ott voltak, ameddig kellett. Én voltam az egyetlen, aki önkéntesként dolgozott, mert nekem azt kérdezem Öntől, hogy volt-e az igazság kiderítésén kívül bármi anyagi e, szempontja annak, hogy Önök mennyire sikerrel járnak el, volt-e bármi sikerprémium, vagy nem tudom, most hirtelen nem jut be a szó, amit ilyenkor... Nem, nem, nem mi, mi mintha a bürokratikus, mi irodai dolgozóként uh -huh. jártunk el ebben a kérdésben ebben, ez, ez egy csacsiság ez a, a pénz. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ezt a ez a megbízás létrejött, akkor az arról szólt, hogy amennyiben kedvező bírósági ítélet születik ebben az ügyben, akkor ők pénzt kapnak, vagy mit kapnak? Tehát, hogy miről szólt ez a megbízatás? Én korábbra visszamennék. Nincs hogy, nincs, hogy nem anyagi kártérítést természetben fizessen fizesen ki a, az, aki, aki elvesztette a perc. Ez olyan dolog, mint valakinek levágja a gép a kezét, és akkor fogaskerékben fizetik ki a kártérítést. Ez, ez egy nem létező jogi kategória. Ez nem, nem lehet másban kártérítést fizetni, mint pénzben. Úgyhogy ez, ez nem is érdemes erről beszélni. Tulajdonképpen erről szó sincsen. Volt-e arról Én a szó? Nem úgy értem, hogy nincs szó, mert hiszen ezt mondják, a, de nem az ügyben szereplők mondják, ezt nem a, az önkormányzat mondja meg a KRIK, hanem az országgyűlési képviselő, akinek semmi, de semmi, de semmi köze nincs ez a peres ügyhöz. Önök valamilyen módon részesülnek, vagy részesednek-e abból a pénzösszegből, amit egyébként megítélt a bíróság? de milyen módon nem részesülünk benne. Nem része a Oké, okay. hiszen... okay. okay. csak a tisztánlátás kedvéért kérdezem. Ahhoz önök hogyan viszonyultak és hogyan viszonyultak a megbízók azzal kapcsolatban, amikor a politika azzal állt elő, hogy nem fizetnek, illetőleg ha fizetnek, akkor az valami szolgáltatásban kell, hogy megtestesüljön, mert az emberek társadalmi igazságérzete nem teszi azt lehetővé, hogy ahhoz a pénzhez jussanak hozzá, amelynek a határideje egyébként napok óta már le is járt. Hát értetlenül állunk ezelőtt a, ezelőtt a kijelentés előtt, hozzátéve ahhoz, hogy nem is nekünk mondták, hanem a kamerának. Velünk senki nem beszélt a, a, a perben szereplő, a vesztes alperesek részéről. Tehát itt van egy alperes a trik, van egy alperes az önkormányzat, meg van egy alperes az iskola. Ez sem velünk, sem a megbízóink a nyertes felperesekkel nem álltak egyelőre szóba, holott több üzenetet küldtünk nekik. Ez csak a tévékamerák előtt zajlik. Csak keresem a következő... Ugye azt, hogy azt mondja uh, Hollik István, hogy a soros hálózat, mármint önök feszültséget keltenek a gyöngyöspatai cigányok között, és a magyar államok is a helyi önkormányzatnak is kárt okoznak, nem, megoldást akar, nem megoldani akarják a problémát, hanem a helyi cigánságot felhasználva támadni akarják a magyar államot. Uh, a gyöngyöspatai romákon keresztül pénzt húznak le, zsarolnak ki. Erre éppen elmélyű válasz, ha jól értem, nincs. Hát úgy, én ebben ezt akartam mondani, hogy hadd ne kommentáljam ezt. A, a hollik Kisklán akiről nem is tudom pontosan, egy kicsoda, az nem része ennek a struktúrának, Itt vannak alperesek. Hogyan alperesek? tekintenek a helyi romák olyan személyekre, akik beavatkoztak ebbe a történetbe, miközben nekik ebben a történetben, Elvileg nincs helyük, miközben gyakorlatilag helyet foglaltak. Ők értik-e azt, ami most zajlik? Én szerintem ezek a romák pontosan ugyanolyanok, mint mi vagyunk. Van, aki mindenki érteri véli, van, aki helyesen érti, van, aki nem helyesen érti, van, aki kombinál. Pont ugyanúgy viselkednek ezzel kapcsolatban, mint mi, csak nekik a zsebük, zsebükre megy és féltik a nekik járó pénzt. Ugye eh, akkor, amikor a miniszterelnök szólal meg, az, mintha azért minőségleg nem más lenne, ez nem mennyiségi kérdés, ő azt mondta egy rádióinterjúban tíz nappal ezelőtt, provokáció az ügy, amely a cigány magyar együttélés helyzetének javulását, a cigányok nyomorból való kiemelését elősegítő politikát torpedózhatja meg, mindent megadunk, de pénzt nem adhatunk. Jaj, úr, én nem szeretném kommentálni. Értettem. Értelnek, Értettem. Ugye Moácsi Erzsébet a Facebookon is reagált arra, hogy Horváth László valamilyen módon bejutott egy zárt Facebook csoportba, és ott olyan információkat próbált elhinteni, amelyek egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak, ez január 21-i történet. For, fordítva, ő, ő kivette a Facebook csoport konverzációjából információkat. Hát ha és bejutott az és kivet, igen, bocsánat. Igen. Ugye arról van itt szó, Horváth László Kavar írja Mohácsi Erzsébet, egyértelmű a célja, ne fizessék ki a Roma tanulók pénzét, szervez majd ő képzés 100 millióért. Szeretném századszorra is leszögezni, és biztatni az ügyfeleinket, hogy a káritérítés jár nekik, mindegy, hogy az ember a rossz indulatú nyerészkedéstől fűtve, vagy politikai tőke kovácsolás céljából butaságokat hord össze. Végezetül azt írja, figyeljetek, patai barátaink, tartsatok ki, és hogy nem csak a jogár melletetek, de még az idő is nektek kecek, minél később fizetnek, annál nagyobb összegű kamatra lehet számítani. Igen. Azt kérdezem öntől, mi most a helyzet? Hát uh, tulajdonképpen a, a, a log, logikusan, normális... Ugye Rétvári Bence helyzet? az elmi politikai államtitkár azt mondta vasárnap, hogy ők közvetlenül megkeresik a családokat. Ez mi? Hát, nem, nem tudom, nem tudom, eddig nem kerestek meg senkit, amikor mi kerestük meg őket, arra nem válaszoltak. Fogalmam sincsen, hogy mi a helyzet. Mi nyugodtan várjuk azt, hogy a, a kuria összejöjön, és akkor a kuria majd eldönti, hogy a helyben hagyja a jogerősítéletet, vagy nem. Általában eddigi tapasztalatunk hasonló kártérítési ügyeknél, amiket roma gyerekeknek pereltünk, csak azok sokkal kisebbek voltak hogy amikor megszületik a végső ítélet, akkor szó nélkül fizet az, az, akinek fizetnie kell. Hát ebben az esetben az... Ugye alatt. a kuria korábban azt mondta, hogy folyamattalában van az ügy megítélése, de ez a debreceni ítélőtábla döntését nem érinti már, ami a kifizetést jelenti. Ennek a kifizetésnek az elmaradására ön mint nem jogász hogyan tekint? Hát én azt mondanám, én a, ezt már máshogy is, igen, én azt mondom, hogy ez nem egy elegáns dolog, hogy volt egy határidő január 17-én, ez volt a fizetési határidő, és nem fizettek, de ugyanakkor nem is érthetetlen, mert én azt nem tartom érthetetlennek, hogy ezek az állami szervek megvárják a kuria végső döntését. A kuria egyébként hozhat olyan döntést, amely ezt érdemben megváltoztatja már, mint a Debrecen ítélő tábla döntését? A Kúria találhat olyan okot, amiért úgy dönt, hogy, hogy nem áll meg az ítélet, és, és az ítéletet kidovhatja, igen. És akkor visszakerül, vagy mi, milyen, milyen nem, lehetőség? Nem, nem ez, ez, ez, ez akkor Magyarországon azt hiszem végleges, és akkor a megbízóinknak el kell dönteniük, hogy akarunk-e Strasbourgba menni a, a, a tehát gyakorlatilag a következő beszélgetésnek akkor van időpontja, amikor a kúria dönt, aminek egyébként az időpontját sem ön, sem én nem tudjuk? Hát pontosan nem tudjuk. A, a kúriának szabad az időgazdálkodása. Mi azt az üzenetet véljük hallani, hogy valamikor május-júniusban tűzik ki ezt a tárgyat. Magyarul ez a történet addig egyrészt húzódik, mint a rétes és ez ezzel járó feszültség sem fog nagy valószínűséggel csökkenni. Hát én nehezen látom, hogy hogy lehet... Mert a családok, gondolom, igényelnék messzaltad. azt a pénzt, amiről Mohácsi Erzsébet elmondta, hogy mi mindenre költenék. Hát igen, igen, igen. Nagyon De szépen... Biztos hozzá, hogy mi, mi, mi mire költik a pénzt, mert hiszen, hiszen jár nekik, és majd elköltik a józan belátásuk szerint. Elég türelmetlenek a megbízóink de elég intelligensek ahhoz, hogy maguk is tudják, hogy a legjobb, ha kivárják a kúria döntését. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Örülök, hogy hallottam. Köszönöm, Sajnálom az apropót. Viszont hallásra. Köszönöm, minden jót. Újlaki András hallották. Köszönöm szépen. A vonalban Füriyes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztését felelős államtitkár Ön kezd, vagy én kezdek? Jó reggelt, pillanat. Jó reggelt. Melyikünk kezdjön? Hát, ha én kezdek, akkor gondolom azzal kezdhetek, hogy van -e, volt két adóssága, Igen. Ha jól emlékszem, a múlt hétről. Volt egy olyan kérdés, hallgatói kérdés, hogy a római parton árvízvédelemre volt 10 milliárd forint, és hogy ez rendelkezésre áll még ez az összeg, történik vele, a ez a főváros rendelkezésére álló uniós támogatás, ez a főváros rendelkezésére állt eddig is, és ezután is, itt gondolom, hogy ott a római parti viták miatt kicsúsztak abból a határidőből, hogy az eredeti célra a fővárosi önkormányzat felhasználhassa. Ezért maga a fővárosi önkormányzat kérte, hogy más árvízvédelmi célra használhassa, és továbbra is az ő rendelkezésükre áll. 10,5 milliárd forint értékben ezt a főváros által eldöntendő, úgy döntik el, ahogy akarják, árvízvédelmi ügyekre rendelkezésre áll ez a cél, vagy ez a, ez a pénz, tehát nem veszett el semmiképpen, és továbbra is a főváros gazdálkodik vele. A másik kérdés, ha jól emlékszem, az a Kuka volt. Változtak-e 2020-ban a, a szabályok? Három dolgot tudok elmondani, azon túl, hogy a, a válasz az teljesen egyértelmű. Nem változtak, nem változnak a, a szabályok. Az elmúlt tíz évben Budapesten, hál' Istennek és nagyban köszönhetően Talós István munkájának a szemétszállítás, hulladékazdánkodás ügyei teljesen rendben voltak, tehát ez egy megoldható feladat. A feltételek nem változtak, ma sincs rendezetlen, lejárt, kifizetetlen adósság, Budapest felé nyitottak vagyunk a, az egyeztetésekre a legfontosabb, hogy ne legyen díjemelés Budapesten, a rezsicsökkentés egyében ne emelkedjenek. Ugye arról volt szó, leg... volt valamilyen képlet, ami által megváltozott? Ebben az évben nem változott, ebben az évben egy szabály jött ki, de ez minden évben kijön, hogy ez egy bonyolult, lassan kezdem átlátni, de nem mondom, hogy teljesen megértem egy bonyolult elszámolási viszony, és 16-án, január 16-án kijött egy olyan ITM rendelet, amely lehetővé teszi, hogy az országban minden szolgáltató felé, hogyha az elszámolások miatt kompenzációra van szükség, tehát kevesebb pénzt kaptak, mint ami a valós költség, akkor azt megfizesse a Kuka Holding, ezt minden az ország területén működő összes szolgáltató benyújthatja az ilyen elszámolást, és akkor számukra a kompetent. Talán a kamerák keresztüzétben állítottak ki, de lehet, hogy rosszul emlékszem, a főpolgármester azt a számlát, amit elküldtek a Kukaholdingnak, azt lehet tudni, hogy ők milyen fizetési feltétel mellett fizetnek hány napra? 30 napos az a számla, amit benyújtottak, és az összes elszámolási a kapcsolatban ma is lesz egyeztetés, úgyhogy itt folyamatos a párbeszéd. Um... Azt írja az újság, hogy eredményte a láncid és a váralagút felé felújítására kírt tender. Minden beérkezett ajánlatot érvényesnek találtak a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, nem elegendő arra, hogy akár legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel szerződés köthessenek a láncid és a váralagút felújítására írja, illetőleg írta a népszava. Karácsony Gergely főpolgármester ezért azt tanácsolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy vizsgálják fel a feladatok kivitelezési sorrendjét és ütemezését, és kezdeményezi a kormánynál a Várhegy alagút felújítására biztosított 6 milliárd forint átcsoportosítását a lánchíd felújítására, ezen felül szükségesnek tartja beruházás terveinek, a közbeszerzési kírás feltételeinek áttekintését a költségek csökkentése érdekében. Ugye itt a címzett úgy tűnik 6 milliárd forint erejéig ön. Hát én semmi Hát nem ön, <gül> a kormány. Igen, a kormány. így, így no, pontosan. Hát, igen. Én, én örülök ennek a amit most uh, szerkesztül felolvasott ennek a hírnek. Mi ezt javasoltuk most már hetek óta. Uh, én sajnálom, hogy az első száz napjában a városvezetésnek uh, nem jutott ideje, hogy ezzel a nem kicsi uh, és nem lényegtelen uh, helyzettel foglalkozzon, de én örülök annak, hogy... Uh, hogy elfogadják azt a javaslatunkat, hogy védjük meg a budapestieket, a városvezetés védje meg a budapestieket a piacmogóságától. Piac ugye már Tarlós István elmondta, hogy ezek az ajánlatok túlárazottak, és ő arra készült, csak aztán ugye a választás más eredményt hozott, hogy árfelülvizsgálatot rendeljen el. Itt azt tudjuk, hogy túlárazott ajánlatok érkeztek be a fővároshoz, és mi hetek óta azt javasoljuk mondjuk Karácsony Gergelynek és csapatának, hogy éljenek a közbeszerzési törvényt biztosította lehetőségekkel, rendeljen el árfelülvizsgálatot, csökkentse, optimalizálja a műszaki tartalmat, kezdjen tárgyalásukat az kevés. De itt azért vannak nüansznyi különbségek, amelyeknek ugye azért van jelentőségük, mert itt nem arról van szó, hogy ez árletörő hatáson lesz, hanem arról, hogy az egyes elvégzendő feladatokat priorizálja és helyezi más sorrendben, mint korábban. Ez változatlan arról szól, hogy a rendelkezésre álló pénz kevés, illetőleg egy olyan átcsoportosítástól van szó, amelyben szegény alagút szenved halasztást, ahogy én tapasztalom. Ez a, ennek a közbeszerzésnek a lefolytatása és a, a láncsik felújítása az a, az a fővárosi önkormányzat lehetősége és kötelessége feladata és felelőssége is egyben. Azért olyat számtalanszor látunk sajnos, ez részben fakad a gazdasági növekedésből és a felpörgetett építőipari növekedésből, turbulenciából, vagy hajlamos a piac túlárazni. Bizonyos munkánkat. és ilyenkor a megrendelő, ebben az esetben az fővárosi önkormányzat számára rengeteg lehetőség van arra, hogy a, a nyilvános versenyes, versenyeztetés, a nyilvános árlicit az eljárás érvénytelenítése és egy szigorúbb eljárásra folytatásával, igen, de itt most úgy tűnik, az az tűnik az hogy az ezek az a határidők, az ezek az nagyon, az nagyon striktek, miközben szakértők azt mondják, hogy ugye ez a visszatérő szöveg, hogy valami a 24. órában van kis van koptatva, de vegyük, akkor is komolyan. Tehát azt mondja a Horváth Adrián, ha jól mondom a nevét, aki ennek a felújításával, anciz felújításával megbízott személy, hogy gyalogos hitként sem lesz használható, mert hogy ott is olyan műveleteket kell elvégezni, amelyek elengedhetetlenek is jelent pillanatban egyáltalán nem lehet tudni, hogy a mostani közbeszerzési eljárásból adódóan mikor áll majd rendelkezésre a fegyver, valamint kivitelező is? Hát minden tiszteletemmel együtt én azt tudom mondani, hogy magyarázkodás, magyarázkodás, magyarázkodás, tessék munkához látni, a Facebook posztok és a sok-sok interjú mellett tessék elkezdeni kormányozni, tessék elkezdeni a feladatokat elvégezni. Egy közbeszerzésen igenis sok eszköze van a kiírónak. Egy másodperc el, elég még nem biztattam a hallgatókat, de egy hallgató ezzel együtt telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt! Hallják egymást! Én most nem hallok senki. Jó reggelt! Hahó! A hallgató hall engem? Halló! Ja. Jó, tehát én, én ezt lekerekíteném, ha lehet, tehát, hogy mi azt, azt javasoljuk a budapesti városvezetésnek, hogy éljen bátran a közbeszerzés lehetőségeivel, folytasson le egy új, szigorúbb eljárást, lépjen fel a túlárazás ellen, és mutassa meg, hogy az új városvezetés képes olcsóban elvégezni a beruházást, tehát azt se felejtsük el, hogy azért... Másodperc, türelem, eh, most ki fog derülni, hogy hallják egymást. Most hallják egymást? Halló? Halló? Én továbbra sem hallom, sajnos a hallgatót. Uh, Jonathan, itt vagy? Miért nem? Ha -hó. Elnézést, egy másodperc, szüvelem. Egy másodperc. Két telefonálónak hallani -e kéne egymást? Mi az, ami jelleg nincs benyomva? Jó, akkor egy pillanatra marad itt jó, ahogyha neten még egyszer ilyen előfordul. Elnézést kérlek a technikai malőrért. Én a... vagyok. Én no, kevésbé. Tehát még egyetlen egy mondat, hogy azért a városvezetés pártjai az elmúlt években rengetegszer vádolták a kormányt azzal, hogy a közbeszerzéseken túlárazás történik, meg az indokoltnál már drágábban van egy munka elvégezve csúnya magyarsággal. Hát itt a lehetőség, hogy bizonyítsák. Érvénytelenítsék ezt az eljárást, és egy érjenek el olcsóbb ajánlatotokat. Miközben... Egy dolgot ígérhetünk, a 6 milliárd forintos kormány támogatás, amit Tarlós Istvánnak ígértünk, akkor sem fog csak kemény. És az, az alagút az, az, az, az ebben benne, támogatás. vagy az alagút az egy külön összeg? Eredendően ez egy együttesen került volna sor az Láncid és az alagút felújítására, erre együttesen adott 6 milliárd forintot a, a kormány. Akkor mi ez a szöveg? akkor, akkor ez a... rosszul van megírva, hogy kezdeményezi a kormánynál a Várhegy alagút felújítására biztosított 6 milliárd forint átcsoportosítását? Ezt főfogármester úr... Nem, főfogármester nem, ez, főfogármester főfogármester, a ez a népszava. Ez a népszava. Karácsony gerge után szabadon. Jó. Fért alatta, azt tudom mondani, hogy eredendően mi adtunk, ígértünk 6 milliárd forintot alagútra Láncidra. Egyetlen kérésünk volt, hogy 18 hónapot ne haladjon meg a, amíg lezárják itt a forgalom elől ezt az útszakaszt, hogy a budapestét ennél hosszabb korlátozást ne szenvedjenek el. Várjuk e, a javaslatokat, e, és szurkolunk, e, és minden támogatást megadunk, okay. hogy lépjen ről Köszönöm karályát, szépen. E, Biztatom önöket, hogy telefonáljanak rős tekintettel arra, hogy jelenleg itt van egy szakmai erő, aki talán segít abban, hogyha netán én nem tudom összehozni a feleket, akkor egyébként, úgyhogy Há úr, aki az előbb telefonált. No, nézzük akkor meg. Most hallják egymást. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Hetyési Pál vagyok. Most hallják egymást? Kapink? Jó reggelt! Fűriás én hallom. Jó, Jó reggelt kívánok. A, a Délpesti beruházással kapcsolatban, ugye az atletikai stadionnal kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy uh, mi nagyon sokat futunk ott a Nemzeti színház előtti rakparton, és esetleg terve van a véve az, hogy kapjunk egy uh, rendes futópályát, ahol, ahol jól lehet futni, és nem zavarjuk a kerékpárosokat és a korzósokat, és a másik pedig, hogy esetleg arra is van -e lehetőség, hogy ott azon a szakaszon, a Délpesti részen le lehessen jutni a, a Dunapartra közvetlenül. Tehát, hogy erre van-e terv, vagy ha nincs, akkor ezt lehetne belegondolni ebbe a, a fejlesztésbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Pálnak a kérdést, nyitott kapukat dönget, ott az egy régi, ha nem is tudom, hogy mondjam, pálysebb, vagy nem jó megoldás az, hogy a Nemzeti Színház és a MIPA területek között és a Dunapart között ott megy ugye a Hév vágány és a hévek felújítását azt a következő Európai Uniós ciklusban nagyon komoly uniós forrásokból tervezzük, ebből is természetesen Budapest profitál. Szerintem két hét, három héten belül megjelenik a, a teljes hév felújításnak a tervezési közbeszerzési kiírása egy nyílt Európai Uniós közbeszerzési eljáráson. Úgy szeretnénk felújítani a híveket, hogy a, ezek a sinek onnan tűnjenek el a Dunapartról, és inkább a Soroksári út mentén Haladjon a, a, haladjanak a déli hívek a Ráczkevei Csepeli Hír befelé, és egyébként mévezetésben érjék el a Kálvin teret, tehát hosszabb, meg is hosszabbítanánk a déli éveket, így fogjuk megtervezni és megépíteni ezt, ami azt jelenteni, hogy végre a Ráczkevei és a Csepeli hívnek, és az azon közlekedő hetente több százezer budapesti agglomerációs lakosnak, lenne metró kapcsolata, ugye az északi hívek Batyányi térnél elérik a metrót, a Gödölői hív az ősvezértér eléri, eléri a metróhálózatot, az egyetlen két hívvonal, az a két hívvonal, ami ezt nem éri el, az a Csepeli meg a Ráckövei, nekik is megteremtjük a metró kapcsolatot, és akkor két legyet ütünk egy csapásra, mert egyben felszabadul az a Duna rész, amiről most Pál beszél, és ott valóban ilyen szabadidős-rekreációs futópályás, és a Duna megközelítését, szabad megközelítését lehetővé átalakítások, fejlesztések, lehetségesek. Tehát pont ezek szerepelnek a termeknek. Egy másodperc elejéig visszatérnék még az előző részre a Lánchit kapcsán. Ott emlékezetem szerint, ha nem, fogal nem fogalmazok pontosan, majd kijavít engem, Gulyás gergének, volt már olyan nyilatkozat a csarnok kapcsán, ahol sokalta, azt, amilyen ajánlat érkezett, és azt is megmondta, hogy annak milyen összegbe kell beleférnie, tehát azért ezügyben már volt precedens. Igen, ez egy, én ezt egy jó példának tartom, és bátorítom arra a, a városvezetést, hogy például ezt a, ezt a példát is lehet követni, ott az történt, hogy első körben a magas ajánlatokat kaptunk a építőipari szereplőktől, és a kormány egy nyilvános határozatában kimondta, hogy erre ennyi pénz van, és egy fillérel sem több, és hogyhogy hogy nem, a piac a következő körben már annak megfelelő versenyű ajánlatokat adott, egyik alacsonyabb volt, mint a másik, és sikerült ebben a költségkeretben beleszorítani, beleszorítani ezt a fejlesztést. Tehát vannak módszerek, azt kérjük a fővárostól, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, szorítsa le az árakat. Mutassa meg, hogy jobban, olcsóbban tudnak egy munkát elvégezni. 061877-0877, itt lehet kérdezni Fügyes Balásról, nem mintha én egyébként kérdésszegénységben szenvednék. Ezt még sosem tapasztaltam. A főváros által javasolt új helyszínt egy munkacsoport vizsgálja meg, és ha jobbnak bizonyul, akkor a kormány kész változtatni korábbi döntésén. Ez a superkorházal kapcsolatban hangzott. El, az ön részéről feltéve, hogy a főváros az általa vállaltaknak megfelelően ingyen átadja a Telek együttest. Az erről szóló egyeztetést már ezen a héten megkezdjük, ez egy nagyjából másfél héttel ezelőtti interjúból való részlet, amire reagált néhány nappal később a főpolgármester, ezt is Szó szerint idézném, ebben az szerepel, hogy um, Fűries Balázs államtitkár szerint a főváros ingyen adna telkeket az eteletéren a szuperkórház építésére, miért tenne ilyet? A válasz a fővárosi közfejlesztések tanácsülésén csak annyi hangzott el, hogy megvizsgáljuk ezt a helyszínt. Az, hogy ingyen adnák át, az csupán államtitkár úr fantáziájában született meg. Ha az állam baráti vállalkozótól tud telket venni a beruházáshoz, akkor a fővárosnak is fizethet, főként, hogy sokkal jobb helyen lévő ingatlanokról van szó, mint mintha nem lenne önök között egyetértés. Igen, én mindig nagy tisztelettel fogok uh, személyesen is, és a nyilvánosság előtt is a budapestiek által közvetlenül megválasztott főpolgármesterrel és a főpolgármesterről beszélni, még akkor is, amikor nem értünk uh, egyet. Itt most uh, én nem pontosan így emlékszem az egyeztetéseinkre. És de ne gondolva a jegyzőkönyve? Hát a fővárosi közfelejtések tanácsának van, de e tárgyban, nem csak a fővárosi közfejlesztések tanácsában, hanem azt megelőzően több körben is egyeztettünk, de én inkább üzengetés helyett inkább azt a megoldást választom, hogy ezt a következő beszélgetésünkön igyekezni fogok tisztázni főpolgármester úrral. Mi mindenre nyitottak vagyunk, a, valóban a főváros felvetett egy új telket, itt tényleg az a legfontosabb, hogy melyik a jobb helyszín, a, a szuperkorház számára. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy ráfére mindaz, amire a szuperkorházban e, szükség van, meg a környezetében a főváros által e, ajánlott telekre, és azt is meg kell nézni, hogy közlekedési kapcsolatai a két teleknek, hogy viszonyulnak egymáshoz, egy szakmai egyeztetés. Ezért mondtam, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogyha az összehasonlítás azt hozza ki, hogy ez egy jobb helyszín, de nyilván az összehasonlításnak az is része hogy mennyi bekerül ez az adófizetőknek, és hogyha az én emlékeimhez képest eltérő megoldás lenne, és esetleg a főváros több milliárd tért akarna egy telket eladni nekünk, az azt jelenti, hogy ennek a fejlesztésnek, a kórházépítésnek a költségei több milliárd forinttal növekednek, miközben van egy helyszín, ahol ezt működőképesen meg lehet építeni. Tehát nyilván ezt is latba kell vetni, hogy egy indokolta egy sok milliárd forintos költségnövekedés, vagy egy másik megoldást, amit tényleg tudunk nyitottak és kreatívak lenni. Azt is lehet, hogy a a, a, a Lánchídra ígért 6 milliárd forintot telekvételárként adjuk oda a fővárosnak, ha ez benne az egyeztetések végeredménye, és akkor... Nem érzem, hogy a ennek a Lánchíd örülne, köztekintettel annak az önszemélyhez való családi történetéhez való vonatkozásait, illetően 061-877, Igen, de, de a Erjetség, tehát itt nem. Nem, nem, izari, nem Nem, nem, nem, Men, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak az önfelmenőiről van szó. A kép szüleim építése kapcsán igen. találkoztak, és ha ők nem, ha a láncid nem épült volna nagyon tömören, akkor mi most nem beszélgethetnénk, meg, én nem lennék itt, ők nem találkoztak volna. 061877, 0877, két röpke részlet, és aztán jön, ami mögötte van, Index 2019, október 25-e, úgy tudom, a napokban új igazgatója lett a KKBK-nak, méghozzá Szenecei Balázs Tadlós István volt fejlesztési helyettese, így az interjú szerzője, amire ön azt válaszolja, igen 2015-ben létrejött KKBK vezérigazgatója Mihály Filászon négy év után távozott, amit januárban jelzett, körülnéztem ki az, aki jelentős budapesti fejlesztési tapasztalattal bír, szenecei Balázs elég logikus választásnak tűnt és akkor idéznék az origóból január 21-e a kettő között november-december három hónap telik el, Szen Fenecei Balázs, akinek 9 éves fejlesztési főpolgármester helyettesi tapasztalatára és tudására szükség van a Budapest munkában, a BKF igazgatóságának tagja lesz, és a fővárosi közfejlesztések tanácsa munkájának koordinációját végzi, aki nem tudja, hogy mi az a BKF, az segít nekem, mert az ugye... ugye ez a Budapest fejlesztési Igencsak Igen, akkor ez nem BKF, hanem BFK. BFK. Igen, csak akkor... akkor... Na, hogy akkor a hallgatók is uh, uh, uh, értsenek mindent, tehát valóban ugye ez egy fűs dolog, hogy a múlt héten uh, létrejött a Budapest Fejlesztési Központ, ez a kormányzat Budapest műhelye, ugye, Budapest 150 évében a kormány mindig fontos szerepet játszott a város építésében. Egy kihagyhatatlan szereplő, a Hidalka közlekedési úthálózatok, a legfontosabb középületek, opera, parlament sorol. Innen hatás. folytassuk, ez nagyon fontos, de tudja, mindig elsőséget érez Igen, a hallgató, figyel. és aztán innen folytatjuk, ezt meg tudom ön is, meg én is meg ön is jegyezni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! A, a fia Igen. számát kívtam. Azt. A Hamzsabégi úti fejlesztéssel kapcsolatban volna kérdésem. Az mi? Kérdésem. Igen? Kör, déli Kőrvásút. És mi a kérdés? Így van, így van. Ez az a kérdés, hogy én az elhíresült Hamzsabégi út túloldalán lakom, ezt úgy hívják, hogy Sárbogárdi út, és jóval kellemetlenebb a hang és zaj viszony, tehát ugye három sáv lesz és a zaj csökkentő fala kapcsolatban, tehát az egyik egy technikai kérdés, hogy ezt hogy kell elképzeljem, hogy két oldalon fel lesz húzva, mint egy csőben fut a három sávos vasút, vagy csak az egyik oldalán, ha az egyik oldalán, akkor merre viszi el a zajt, tehát az a tapasztalatunk, hogy erre jobban jön a zaj, és a házak jóval közelebb vannak, mint a Hamzsabégi úton, kétségtelen, hogy itt fasor nincsen, csak házak és lakók. A másik kérdésem, hogy ez a koncepció, mint technikai megújítás, hogy néz ki, hogy mettől meddig lesz a uh, fal? tehát ezzel kapcsolatban jó lenne, ha megnyugodnánk. Jó, nagyon szépen köszönöm, Iktatva van. Akkor legyen egy gondolatjel is, hogyha erre kitérne, azt megköszönném. A hallgató mindig elsőséget élvez. Igen, köszönöm szépen, és minden tiszteletemmel a fák és a növények iránt, de a, a lakosok és az emberek is elsőséget élveznek, tehát nem képzelhető el olyan megoldás, ami jobban védi a hamzsabégi úti fákat, mint a sárbogáti lakosokat. Mi ennek a jegyében adtuk ki a az utasítást a, a tervezőnek, és ezért uh, került itt szóban valóban, hogy uh, zajvédő falakkal uh, rendes védelmet, zajvédelmet kell biztosítani a sárvogáti úti lakosoknak is, hogy egész pontosan, hogy, hogy néz ki ez a rendszer, gondolom megint folytatjuk a beszélgetésünket, jövő no, értem, mert ez olyan mérnöki építési feladat, hogy én kérdőre vonom, vagy megkérdezem pontosabban a hat, leg... hogy hogy néz ki részleteiben ez a megoldás, és akkor szívesen visszatérek a jövősége. Ezt fel, felírtam. Jó, akkor most BFK. Igen, tehát, hogy a, ugye a kormány az 150 éve jelentős szereplő és véletlen az is maradt Budapest építésének, tehát komoly feladatai vannak Budapest fejlesztésében, ez felelőssége a kormánynak. Tudom, hogy hallottam már tőlem, de fogja is még, hogy a kormány az sem nem hagyhatja magát. Igen igen, igen, igen, igen, igen, ezt be tudom fejezni. Igen. Felette, és a kormányzati Budapest Fejlesztési Feladatok jobb ellátására létrehoztuk ezt a szakmai műhelyet, Budapest Fejlesztési Központot. Ennek a vezérigazgatójául kértük föl vitézi Dávidot, itt ugye egy új helyzet alakult ki, mert... Jö, de a KKBK és a BFK azok nem a... ugyanazok? Azok halmazatilag A BFK, a BFK vagy a KKBK, át, tehát egy állami cég átalakításából és névváltoztatásával jön létre a BFK. De és azt nekem az... értenem kell, hogy az új vezérigazgató választásával párhuzamosan lesz bejelentve az a strukturális átalakítás, ami egyébként névváltozással is együtt jár? Így van, ez meg is történt a múlt héten, ezt egy MTI közleményben, mind, azt, hogy mit csinál a BFK, és hogy ez a KKBK-ból lesz, ezt, ezt közzétettük, és és az az új fejlemény történt, hogy Karácsonyi Gergely talán hivatalba lépése után nagyon gyorsan bejelentette, hogy ő szeretné fölkérni Vitézi Dávidot a BKK, a fővárosi BKK irányítására. Gondolom, itt voltak egyeztetések, és végül Dávid, Vitézi Dávid ezt nem vállalta ezt a feladatot, nem is adott be. Pályázatot, én meg azt gondoltam, hogy vétek lenne Dávidot kihagyni a budapesti munkából, ő egy tapasztalt, fiatal kora ellenére nagyon tapasztalt, dinamikus, világlátott közlekedésfejlesztési, városfejlesztési szakember, és én azonnal tárgyalásokat kezdtem vele, hogy úgy is átalakul a KKBK, Budapest Fejlesztési Központ lesz belőle, elvállalná -e. Ennek a, a, a Jó, ez annyiban és... fontos, hogy ugye Vitezi Dávid is megnyilvánult a Facebookon, és ugye a déli pályaudvar kapcsán, és más dolgok kapcsán is írja az, hogy az önök munkakapcsolata az nem most jött létre. De én jól értsem azt, hogy ez tényleg azt követően történt, hogy ő visszautasította a BKK vezérigazgatóságát, mert ha egyébként elfogadta volna, akkor Szenecei Balázs maradt volna a vezérigazgató, és BFK se jött volna létre, vagy mit kavarok szezont a fazonnal? A BFK az véhetően létrejött volna, és én gondolom, hogy a szintén kitűnő szakember Szenecei Balázs vezette volna, és, és jól érti a helyzetet, hogy tehát hogy nyilván van a, a városvezetés pártjai és a kormány pártjai között az együttműködés mellett egy versengés, de én azt fontosnak tartom, hogy ez egy tisztességes versengés legyen, és persze ezek a pártok majd 22-ben a választáson Egymás ellenében indulnak azért, hogy a kormányzás jogát megszerezzék, de én tényleg korrekt partnerségre törekszem a fővárossal, és mi megvártuk azt, hogy a karácsony gyerge és vitézi Dávid egyeztetései véget érjenek. Szerintem a fővárosiak számára jó lett volna, ha Dávid vezeti a BKK-t, ez a megegyezés nem jött létre. Nagyon sok sikert kívánunk Arba aki a BKK új. Nagyon-nagyon nekart... kategorikusan cáfolja azt, hogy Vitézi Dávid azért nem vállalt el a BKK-t, mert hogy akkor ő már tisztában volt azzal, hogy felkérte ön a BFK-nak a vezérigazgatói posztjára. A kettő között nincs Ezt, ilyen ez ez összefüggés. A e abszolút kategorikusan táv, e, e, cáfolom, amikor kiderült, hogy a BKK-ra ő nemet mond mi akkor kezdtük el a megbeszéléseket és egyébként is terveztük a Budapest Fejlesztési Központ létrehozását és ez a kettő így szerencsésen találkozott egymással. Erről valószínűleg önálló műsorok fognak készülni Ó, egy kommentálni vagy nem is kommentálni, ez egy rossz szó. Nem kommentálni, hanem hogy ugye Karácsony Gergely erre azt mondja és ilyen ma sajnos a logika tehát ezt nem tudom Karácsony Gergely rovására írni, azt mondja, hogy örülök, hogy létrejön a Budapest Központ, Ő még Budapestit mond, de Budapest Fejlesztési Központ. Mégiscsak Budapest fejlesztése a cél. Egy azonban világos kell, hogy legyen mindenki számára. Lehet alternatív városházát építeni a kormányban, de a program, amit megvalósít, csak is egy lehet az én programom. A valós szándékokat Dávid kinevezésénél talán jobban tükrözi, hogy arról tájékoztattak az eddigéken felül, nem adja meg a kormány a láncét felújítására szükséges támogatást. Ez itt most legyen alfejezet. A főfejezet pedig az, hogy kategorikusan cáfolja mint az előzőt, hogy itt nem egy alternatív városháza épül. Ha megengedi, meg. akkor kategórikusan meg. távolom, de ha megengedi, mind a két részére Karácsony Gergely idézetnek. Tudja, az idézetek arra valók, hogy pontosan, hogy véletlenül se lehessen azt mondva, hogy más gondot. Köszönöm szépen a, a Karácsony idézetet. Tehát azt a részét, hogy alternatív városháza ezt elmondom szőpolgármester úrnak is, majd személyesen szó sincs róla. Semmilyen hatáskör átrendezés, szabályváltoztatás, jogszabálymódosítás nem történik. A főváros autonomiája érintetlen és érinthetetlen, így fogjuk uh, folytatni a tevékenységünket a következő uh, években is. A, és ebben teljesen egyetértek szőpolgármester úrral, hogy nem lehet alternatív városházat építeni, eszünk ágyában sincsen a, a Második felének a felé, a mondandója második felével minden tiszteletem együtt vitatkozom. Tehát az szerintem egy frissen hatalomba került embertől egy rossz megközelítés, hogy csak és kizárólag az van, amit én mondok, csak és kizárólag karácsonygyergelyinek lehet igaza a mondani valója üzenete Budapestre. Szerintem a demokrácia kérdése és itt látok, miközben én demokratikus politikusnak tartom a főpolgármester, látok sorozatban rossz jeleket. Azt mondja, amikor mi jelezzük, hogy kormányzati Budapest infónéven rendszeresen fogunk Budapest sajtótájékoztatókat tartani a kormányzati Budapest politikáról és intézkedésekről, akkor azt mondja, hogy mi ezt nem tehetjük. Én nem gondolom, hogy most számtalanszor mondtuk ki a a Budapest szót, Budapest tulajdonnevet, ami beszélgetésünkben önnel fiala úr. Nem gondolom, hogy ehhez minden alkalommal egy főpolgármesteri engedélyre lenne szükség, és ugyanakkor a mostani közgyűlésre pedig a főpolgármester benyújtott egy olyan SMS-javaslatot, ami a fővárosi közgyűlés működését szabályozó szabályrendszert, amely szélsőségesen korlátozná az ellenzéki képviselők, illetve minden megválasztott képviselő jogát, és szélsőségesen kiterjeszi a főpolgármester jogát. A demokrácia ügyében nem jó eh, irány ez, úgyhogy ebben, ebben a kérdésben én vitatkozni fogok. A Budapest Info is nekem a szólás szabadságról szól, hogy használhassuk a Budapest Info eh, megnevezést a hétköznapi párbeszédben a a kommunikációban, demokrácia lehet, hogy lesznek vitáink a főpolgármester. Ha valaki kérdezni akar, akkor vagy most vagy a következő alkalommal 061-877-0877, mert tiszteletben tartva az ön idejét. Ugye van itt egy megkerülhetetlen dolog, amiben em, nagyon érdekes az ön megnyilvánulása, ugyanis ugye mindig az első lépés a nehéz, de az a helyzet, hogyha valaki egy dologban lép, akkor az követően megszületik vele szemben, vagy, vele, vagy párhuzamosan ezzel ön mellett egy elvárás, hogy más ügyekben is megszólaljon. Ez ugye az ominózus, idézőjelben ominózus Mészáros Kataféle interjú a főpolgármesterrel, aminek kapcsán ön azt írta, jó, hogy nem a választás előtt készült az M1 karácsony interjú, több ellenzéki, kevese fideszes polgármester és képviselő lenne, érthetően sokszor éri mértatlan támadása köztévét, de ez a tegnapi vállalhatatlan volt, vállalhatatlan a főpolgármester és a budapestiek felé azon kívül hogy az ellenzékiek egy része valószínűleg a hazai atmoszférát túlságosan is komolyan véve azt kérdezte, hogy vajon ön erre kapott-e engedélyt, sőt, esetleg nem is a saját szavait, hanem egyenesen a miniszterelnök szavait tolmácsolta, tisztában van-e azzal, hogy tiszteletbeli e, szóidézőjeles vagy konkrét értelemben vett kritikussá lépett elő, és mint ilyen, bármikor máskor is majd invitálható lesz a tekintetben, hogy amikor a közszolgálat, rádióban, tévében ilyesmit cselekszik, akkor azt mondják, na hol van a főri, most miért nem mondja meg a frankót? Néhány gondolat, és akkor én ezzel ezt a engedelmével majd elmondom a végén, hogy miért le is de várnám. Tudomásul veszem. Mivel megtisztel azzal, hogy beszélgetünk hétről hétre, és a kérdéseire igyekszem válaszolni. Kölcsönös. Eh, most is eh, néhány gondolatot. Én kíváncsian várom azt, eh, föltéve, hogy a világ nem úgy néz ki, hogy a baloldali ellenzéki média azt sosem hibázik, és ott csupa tökéletes. Biztos, ső. hogy nem olyan hibátlan Igen. ember van. Ha ez nem így lenne, akkor én kíváncsian várom azt a pillanatot, amikor baloldali politikusok elismerik, és kimondják, amikor az ellenzéki kritikus baloldali médiában történnek vállalhatatlan dolgok, mert mondjuk azt, hogy elő-előfordul ott is. Tehát, hogy én inkább a példát, a jó példát ilyen értelemben várom, hogy terjedjen. Én nem elvárások szerint szólalok, vagy nem szólalok meg, hanem egy belső iránytűm van erre nézve. Most úgy gondoltam, hogy ezt érdemes elmondanom. Sem engedélyhez nem kötött, volt ez kötött, sem egyeztetéssel, én senkivel nem egyeztettem, hanem saját magam megfogalmaztam ezt a, ezt a, a néhány mondatot, és én azért zárnám le, mert szerintem ezen túl talán már ízléstelen is lenne, hogyha egy kereskedelmi rádióban a köztévét, azt a köztévét, amiről azért azt is elmondtam hogy sokszor érzet a támadást minősítetnék, se hozzátenni, sem elvenni. Nem szeretnék a szavaimból, remélem, hogy mindenki tanul az esetben. Köszönöm a rendelkezésre állást. Azt árulja el nekem, hogy új időpontot, mikor egyeztetünk. Hát a szokásos SMS-ben is a jövő héten állok megint az ő rendelkezésre. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallását. Köszönöm szépen minden jót, viszont. Füres balást hallották. Titokban abban reménykedtem, de naiv vagyok. T -t Tényleg, szóval, ugye ez a nem a méret a lényeg. Nagyon boldog voltam, hogy 33. a nézettségben, a CVA pályán, és ma megvoltam bizonyosabb, hogy a tegnapi műsor után rekord közeli hallgatottság lesz, ha nem rekord, de nem volt. Such an easy trap. Valamint vissza is zökkentem a szokásos ütemtervembe, vagy ütemmenetembe. Magamra borítottam a fedőt, és alatta készültem erre a mai napra, remélhetőleg nem teljesen kizárva azt a külvilágot, amelynek néhány elemét bemeltem ebbe a mai műsorba, miközben a zöve kimarad, de semmiképpen se akartam megismételni, vagy nem szerettem volna még egy olyan műsort mint amilyen a tegnapi volt számtalan e-mail érkezett a mai műsorra a időben azonban nem e-maileket fog felolvasni, hanem vagy önökkel beszélgetek, vagy zene fog szólni és aztán elköszönök 061-877 0877, bármilyen témában beleértve, hogy ahhoz szólnak hozzá amiről ma volt szó ha ezt teszik, akkor legyenek szívesek tekintettel lenni arra, hogy a riportalanyok nincsenek vonalban. Ma 2020. január 28 a KED van, és 2 perc múlva lesz 3 061 877-0877. Figyelek, ha van mire.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 jó reggelt! Jó reggelt, Vágnánti Bor. Neked um, nagyon-nagyon önuraloma van szüksége, amikor ezeket a fülyes uh, interjúkat hallgatom, mert uh, ugye ez, a, ez az ember, a kormány felkent, felkent embere, uh, arra szól a megbízatása, hogy valamilyen módon pározamos hatalmi struktúrát építsen ki Budapesten a főpolgármesterrel és, a főpol és az önkormányzattal szemben. Uh, és ez meglehetősen jól csinál, megmondom őszintén, tehát nagyon jól kommunikál, szélelmetesen jól forgatja a szavakat, de egyébként minden második állítás a tökéletes hazugság, tehát ami a, a kórházra, meg a telekre, meg a Lánchídra, meg a a piac reakciója, túlárazása a magyar építőipari piacon, Jézus Mária, tehát de jö, ha, a, ami a hidat illeti, abban mit hazudott? Hát ez az egész finanszírozási mizéria, hagyjuk már 6 milliárd forint, hát ö, úgy kerül itt, erről 90 milliárd egy kézilabda családja, hogy van, de fírt, Ebben akja. neked igazad van, de eredetleg 6 milliárd forintról volt szó, tehát ebben ő nem hazudott. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem hallottam tisztán az adást, a Füriás balás beszédét csak azt, hogy elmondta a Keop támogatást a rendelkezésre. Megmondaná Fialóra, hogy mekkora összeget mondott? és a, a Soundcloud-ban megtalálja, én nem, szeretnék, én nem szeretnék itt most olyan részletekbe bonyolódni, ami az interjút illeti, és amelynek minden egyes mondatához lehet kommentárt fűzni, én azonban biztos, hogy nem fogom megtenni. Abban teljesen igaza van Wagner-Tibornak, hogy itt egy nagyon sajátos küzdelemről van szó, amit egyébként mind a két fél tagad. Mi pedig szeretnénk azt, hogyha ez nem küzdelem lenne, hanem együttműködés. Ezek után már csak olyan mondatokat mondhatnék, amelyekre Füliás Balázs vagy Karácsony Gergely joggal mondhatnák. Az, hogy miért nem a jelenlétükben. Balázs, Balázsral minden héten beszélgetek. Ha szembe jönne Karácsony Gergely az utcán, én biztos, hogy jelen pillanatban, ha csak nem szól hozzám, én átmennék a túloldalra a mostani helyzetből adódóan, amiben nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogyan állna be változás, mert az csak a másik részéről következhet be. Jó reggelt! Jó reggelt! Nálam meg, vagy nálad? Figyelek! Tehát, ja. tehát e ete, tekintetben azt kell, hogy mondjam, hogy őt az adott szó kötelezi, az, hogy közben mi a gyakorlat, és hogy egyébként e, hogyan tud kifolyni az államkasszából pénz, azt neki ebben a küzdelemben, vagy együttműködésben nem kell minden pillanatában érzékeltetni ebben. Hát ez ebbened. küzdelem, ez nem együttműködés, ez küzdelem. A, az, az a küldetés, hogy küzdjön a fővárosi önkormányzattal és alássa a legitimitását. Nekem ez az éreményem az egész BKF meg KFK-i, mit tudom én? Hát nem érdekel, őszintén szólva, én úgy gondolom, hogy neki a magyar hatályos önkormányzati törvény értelmében nagyon kevés lapot osztanának, ez egy kiforgatása a hatalmi struktúrának, megint csak, és ő ebben egy feladattal megbízott képviselő. Hát, mint annyi másban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a te logikád nagyon szimpatikus, de jelen pillanatban baloldali kormányzás esetében jobboldal, jobboldali kormányzás esetében baloldal nem ennek megfelelően viselkedik. Tehát egy olyan ideált, tipikus esetről beszélsz, amelynek az elmúlt időben nem voltunk szem és Viszont a híve vagyok. Hát, ez nem, nem, nem, nem csodálom, én is az nem vagyok. Nem. Szia! 061-87-087. Ne felejtsék, hogy én annak idején egy karácsonyban Bánlászló beszélgetés szerettem volna létrehozni, és nem lenne nálam boldogabb, már mint szakmaiag, hogyha én nem hétről hétre re párhuzamosan tudnám megszólítani a feleket ez nem áll rendelkezésemre, a kommentárt pedig el kell, hogy felejtsem, csak elmondom önöknek, hogy hagyományilag lenne itt egy másik megszólaló is, akit valamilyen módon elszakított tőlem az élet, de azt gondolnám, hogy erre sokkal több szót nem kell vesztegetnem, és lassan eljön az idő, hogy ez csak akkor lesz téma, ha önök rákérdeznek. Sőt, Maradjunk abban, hogy ez volt az utolsó alkalom, ha önök nem kérdeznek rá, én meg se említem, hogy a másik fél is rendelkezésre állhatna. 061877-0877. Vonának, abban az esetben a hírekkel véget ér a mai műsor Ez záró zene az találhat lesz még a végén de az is formaság amit ma el akartam önöknek mondani saját magammal vagy riportalanyaimmal azt megtettem ha ide akarnak szögezni 061877 877 0877 egyéb iránt lesz going to see the world, in this land we placed baptismal fonts, and an in infinite number were baptized, and they called us Karabi, which means men of great wisdom. you going anywhere Where are you going Send me a letter If you go at all Ah the salvation of souls But wisdom we had not For these people had neither king nor lord And bowed to no one For they have lived in their own Liberty. Where are you going? And are you going anywhere? Going in circles. Going in circles. Anywhere. I saw and knew the inconstant shiftings of fortune, and now I write to you words that have. Not written. Words from the new world. Tracing the circles, moving across my eyes. Lying on a ship and gazing at the western sky. Vigyék hírva a spártaiaknak, hogy szól a kejfejancsi a 87.6 frekvencián és interneten. Én a népszerűsítése érdekében ennél sokkal jobbat, mint a mai műsor, nem tudok elkövetni. Én ezt nem tekintem soknak, inkább kevésnek. Hé! Hey. up, Vállj! 061-877-0877, 6 perc múlva lesz reggel 9 óra, a betelefonálók aktivitása arra mutat, hogy 9 órakor ez a mai műsor véget ér, ha nem, akkor azt tapasztalni fogják, de ahhoz fel kell, hogy hívjanak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 óra után Ha utolsó volt, akkor köszönöm a hozzám való jóságukat E-mail elérhetőségem kis gmail.com. És valamivel több, mint 5 percen keresztül még 061 Döntsenek belátások szerint. Jó reggel. Jó reggel, Németh Lasszl vagyok. Elnézést, meg szeretném kérdezni, hogy mi elemez ez megy, mert fantasztikusan tetszik. Petty Smith, Banga. Köszönöm szépen! Most találtam magára is kocsi vezetés közben a netán. Azt szeretném megkérdezni, lemaradtam róla, hogy milyen zeneszól. Peti Smith. Peti Smith. Uh -huh. Köszönöm. Minden jó. Viszont. Országban is koronavírus, valamint figyelmeztető lövéseket is leadtak rösszkénél, ahol többen megpróbálták áttörni a kerítést. 60 migráns rohamozta meg a kerítést. 36, az euró. Hát úgy döntöttek, hogy 9 óránál ne tartson tovább a kejfejjancsi. Én őszintén sajnálom, de ha nincs érdeklődés, én pedig teljesítettem, a teljesítés igazolást szerintem joggal kiállíthatom, akkor lehúzom a redönyt. Holnap 7 óra után felhúzom. Másodperceik vannak arra, hogy ide ragasszanak. Már annyi sem, viszont hallásra!